Але як дістатися до лісу? Може, поодинці? А чому би і ні? Скільки треба часу, Щоб перейшло поодинці все військо? Богун почав рахувати, Сплутався. Знов почав і покинув. Спершу треба спробувати, Чи можна перейти на той бік, Принаймні в двох. Богун подався розшукувати приндяка. І дорогою несподівано зустрів Кремезного. Хазяїн Мауп розмовляв з якимсь дядьком. Богун покликав його, і Кремезний з великою охотою погодився негайно зробити спробу. Вони озброїлися довгими списами, пороздягалися і полізли в болото. «А про що ти там розмовляв з отим дядьком?» – спитав Богун. «Та все про те саме. Шемрають посполиті на старшину, а і рають. І дома, кажуть, від тих сотників та полковників ще гірше, як від панів. І на війні не дадуть, кажуть, ради військові. Хоч би й тепер, кажуть, невже ж таки нема серед старшини нікого, хто б повернув, «Та й визволив усе військо з біди!» «У Вінниці, скажуть, Богун, не звон пив?» «Ех, тож у Вінниці...» «Держись, держи за списа!» – закричав Богун, побачивши, що Кремезний аж по руки шурхонув у ковбаню і ще не дістав дна. Кремезний, тримаючись за Богунового списа, виліз на твердіше місце. «От, якби через кожну ковбаню списа покласти...» тоді б навіть із мавпами перейшов би. — А мавпи самі перейшли? — посміхнувся Богун. — А мавпі що? Мавпі навіть кожуха через ковбаню покласти, і того досить. Богун засміявся і пішов вперед, досліджуючи ґрунт списоми, відважно плегаючи через ковбані. Кремезний захопився його прикладом, і вони зовсім непомітно опинилися досить далеко від берега. «А скільки б, на твою думку, кожухів у нас у війську набралося?» – несподівано запитав Бугун. Кремезний роззявив рота, щоб відповісти, аж раптом у таборі голосно загули казани. Ударили тулумбаси, почувся гомін, залунали, мов, постріли, якісь вигуки. «Що таке? Невже рада?» – перелякано скрикнув Кремезний. «Коли рада, то незвичайна!» «Джеджелій би мене попередив», – похмуро сказав богун. Казани скликали на раду. Табір гудів, наче величезний, потривожений вулик. Коли богуни кремезні нарешті дісталися до берега, вони зрозуміли, що трапилося щось страшне. «Бий старшину!» – галасували в таборі. «В'яжу їх собачих синів! Король усіх, окрім старшини, помилував! «А це хто такий?» Та це ж полковник!» Закричали в першому натовпі, Коли якого опинилися богуни кремезни. «А вже ж, полковник!» «В'яжи його!» «Кого? Богуна в'язати?» Розлютовано гримнув кремезний. «Ах, ви ж мавпи нещасні!» «Тю на тебе! Та хіба ж це богун?» «А ти що, богуна не знаєш?» «Ай, справді, братці, богун!» Почулося в натовпі. «Тю! І треба ж таки!» На кого наскочили? А чи нема у кого конята? Спокійно спитав Богун. Пішки чого доброго і не встигнеш на раду. як не бути? Ведіть коня, хлопці. А, а про мене забули. Мені ще й до мавп забігти треба, пожартував Кримерний. За хвилину вони з Богуном уже їхали верхи в напрямі до гетьманського намету. Гей, дорогу, дорогу! Кричав кремезний Дорогу полковникові і богонавій! Хазяїнові мав! Юрба хвилювала навколо Мов розбурхане море Здавалося Хвилі його захоплять Зухвалих вершників Потоплять їх І знов лютуватимуть Не би нічого не сталося Але на голос кремезного Роздавалися хвилі І вершники досить швидко Посувалися вперед Богун їхав темний, як ніч. Подекуди серед розбурханих хвиль людського моря він помічав нерухомі острівці то коло вузів і наметів посполиті й козаки держали позв'язуваних сотників осавулів, навіть полковників. Інколи кидалося Богонові в вічі чиєсь червоне відлюті обличчя або жилаві кулаки, що погрожували йому здалеку, але Богун не звертав на них уваги і думав тільки про те, щоб скоріше дістатися до джеджелія. Щось підказувало Богунові, що вже пізно, і що джеджелія, певно, вже схопили, як і всю старшину. Але Богун помилявся. Коло джеджелієвого намету стояв митрополит і Іоасав, у розкішних ризах з хрестом в одній руці та з кропилом у другій. Навколо митрополита було не менше як двадцятеропопів, теж усі в ризах, не мов би молебні. Митрополит чи то співав щось, чи то промовляв грецькою мовою і кропив усіх святою водою. Це іще краще від хазяїна мав б їх заспокоїть, – несподівано подумав богун, але зразу ж злякався цього порівняння і навіть мимоволі перехрестився. «А чи довго ж вони його слухатимуться?» – прошепотів Богунові Кремезний. Аж тут раптом з'явився з намету Джеджелій під Бунчуком і Короглами. За ними трохи позаду йшли Гладкий і Петрашенко. «О, посли таки повернулися!» – чомусь із Богун плегнув з коня і приєднався до Дженджелія і собі. «Знов без гетьмана раду скликаєте?» суворо запитав Джеджелій. «Немає вже гетьмана, геть! Немає старшини, всіх уже перев'язали! Клади булаву!» крикнули сотні розлютованих голосів. «Покладу, коли буде треба!» спокійно відповів Джеджелій. «Хіба вже й послів? Ви слухати не хочете!» «А де Криса?» запитав хтось із Юрби. «Крису ми залишили королеві заручником!» урочисто промовив Гладкий і додав перегодом. «А він залишився власною волею. Маю підстави гадати, що Криса – зрадник». «Усі ви, старшина, зрадники!» «Геть!» – вибухнула юрба. «Коли б усі були зрадники!» – закричав Джеджелій. «Залишилися б у короля і Гладкий Петрашен! Будете слухати послів чи ні?» «Не будемо!» «Будемо! Хай говорять!» Гладкий вийшов уперед, зняв шапку, уклонився низько і розповів, що король вимагає видати Хмельницького і усю старшину, а за це обіцяє пробачити козаків і поспільству всі їхні провини. На промову Гладкого знявся такий несамовитий галас, що Джеджелій довго махав булавою, поки настала тиша. — Ну, що? — запитав Джеджелій. — Погоджуєтеся? Звіряєтеся на панську ласку? — Геть! Клади булаву! Вже всіх пов'язали, йди йти докупи! Беріть його! Мов громом ударило з тисяч грудей, і кілька найближчих метнулися до Джеджелія. «Стій — Стій! — гримнув той на весь голос. «Чекайте, я ще гетьман! Геть, геть, бить його! Я ще гетьман!» – промовив Джеджелій урочисто. «Волите, щоб поклав булаву? Добре! Але знайте, що моя думка така! Досить буде видати королеві тільки гетьмана! Тобто мене! Що він верзе?» – мимоволі скрикнув богун. І дзвінкий, владний голос його несподівано лунку прокотився в глибокій тиші. Але Джеджелій опанував був увагу тільки на мить. «Клади булаву!» – знов заревла юрба. «Видати всю старшину і край! Беріть його! Чого там з татарчуком воловодитись?» Замить його б ухопили і зв'язали. «Не клади! Не клади!» Металевим голосом крикнув богун і метнувся до джеджелія, але той вже поклав булаву і відійшов на бік. «Що ви робите? Що ви робите?» – закричав богун. «Па це ж ганьба! Ласки королівської закортіло! Чекайте, буде вам ласка! І вам, і дітям, і їхнім онукам! Це ж ганьба! Я не прихильник старшини, я, може, б сам пов'язав її, але не тепер!» Не тепер, не тепер, коли є надія, коли всі можемо врятуватися, а хоч би й не було надії. Хіба ж таки панська ласка – це порятунок? Але ж надія є, є надія, кажу вам, усі можемо врятуватися. А коли можемо врятуватися, бери булаву та й рятуй військо, хай тобі Бог поможе, почувся чийсь владний голос, і Богун ледве пізнав, що це промовив, Дід панас. «Бери булаву!» – крикнув кремезний, і луною відповів йому натовп. «Бери булаву!» Та ви збожеволіли, чи що?» – закричав мідяним голосом сивобородий дядько. «Король обіцяє ласку, а ви знов старшину починаєте слухати!» «Не старшину?»